Txoaren hoboita idu eta hoboita amajean hiria uteskundeak iparreskolegian. Auktengo aldaketak, herrian aurkezpenak, hautagaien hitzak. Goiz guziz kronika beriziak goiz berri ebankizunean. Ez dira oraino kartaguziak agerian, baina gauzak argitzen hasiak dira laire garaziko kantonamenduan. Kantonamenduko amaboste herrietatik bostetan ez da kargoan den hauzapesa berriz presentatuko. Eta dakigunez... Lau erritan, bi zerrenda edo gehiago lehiatuko dira boskazale naintzinean. Ubilakotik soegin mugimendu gehiena ikusten dugu Doniane Garazi eta inguruko errietan. Doniane Garazin berian, bi mandata oso beti ditu Alfonxo Iriartek, eta hirugarren baten betetzeko asmoa du. Haren parian, beste zerrenda bat presentatuko da, eskoaltzale, naturazale eta demokrazia aparte hartzaile bultzatu nahi duena, zerrenda burua Xabilar Delariket. Izpuran Frantxo Alambertek mandata bat beizik bete du, benen kritika kentzunen ditu, elduden kanpaina hortan, bere parrian beste bi zerrenda izanen baitira, kontseiloan ziren jendeak bi zerrenda hauetan banatu dira, Frantxo Alambert bakarrik gelditzen da, behinan beste zerrenda berri bat muntatzeko asmoa du, horra zersion, erikoa egunean, erikoa itxean diren beste kontseil arietaz. Zen hau zuen e, kontseilukuek anitzek, anitzek, maluruski e, Parixen ortren beha daude, eta emengo gazteria, emengo, emengo lanpostuak, emengo aniz gauza, piskarat e, eta izkuntza berare, bastagerat ik, usten dute. Donaz hagen, Pierre Eierabidek ere mandatabat egina du orain arte, baina berri zabilatzen da orain arteo kontseiluan ziren gehienekin, Parian beste serena bat osatzen ari delari kortik atera diren batzuekin. Bi serenda balimadira ere, ez dela irjesgazten bitzia ez eta ere mastiak funtzian egitenzaukun. Pierre Hiergabidek. Bon, deia uh, autagien atze maitea ez da errets, ez da errets, bon nahiko ginuen gaztezume ait bana mementuan, bon behar merda estela aniz gazte zona saren mediana quartieretan bada gazte Frangon instalaturik partikular ski la da hori berri ona da. Eta hor dian, bon, uh, pagitia, ez da aize egitea, bon, ez dugu ubliazunik pagitia inditeko, baina, bon, halare, badi, ukan enttugu borsprasei emazte. Uarte garazin, entzundugunez aldiz, ez ditaiske bi zerrendarik mementuan hasteko. Gabi Kabuk ez du segitzen, baina segida prestatu du, kontseiluan zen Jean San Pedroak izanen baita, orain hartinoko kontseilari gehienak bitzen dituen zerrenda burua erritipiagoetan orai, harnegin ere grazien kurritxetek bere kargoa usten du bi mandata bete onduan. Baina erri hortan kontseilariak bi partetan jarri dira eta bi zerrenda dira presentatuko erritarriri helduden irabetean. Beste hiru erritan ere hausapesa ez da presentatzen, bainan hor aldiz segida prestatua da eta ez da bi zerrendarik dakigunez bederen erri hauetan be horlegin lehenik, hainaari ibaineez zen auzapeza orain arte bi mandata bete ditu eta auzapez handere bakarra zen garasiko kantonamenduan entzun dugunez paskal negelua izanen da zegenda burua. Gamarten Jean-Batiz Rammatiizroyiaok ere bi mandata bete onduan bere kargo uzten du eta joge ere segida segurtatua da. Mendi ben froggantengoinik aldiz hiru mandata ditu bete oha arte eta arenentsegidan Sebastian doi diteike. Dadakigunez beste eg gusietan kargoan den auzapeza berriz prestaitaike, eta dakigunez zehurik ez da beste zerrendarik muntatu haure Baina kasu, hemendik dik martxuaren 6 arte gauzak alda ditazke eta kandidatura bakarrak ere azken momentuan agertzen aldita izke. Baina lehen ez bezala, askigoiz beharko dira horiek agertu, martxuaren 6a izanen baita azken EPEA machxoaren hogeitai du eta hogeita hamarrean herria hauteskundeak ipareeskolegian. Aurtengo al lakeketak, hirien auur kezpenak, hautagaien hitzak. Goiz gusiz konika bereziak goiz berri rankkizunean.